Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Hits FM. Oh, och god morgon och varmt välkomna till Fredagsfrallan, morgontid i Radio här på Hitsa 597,8 som en bygg med mig Jan Holmberg. Och vad är det som händer? Vad är, är vi på väg någonstans? När ska vi sätta ner foten? Eh, våra tankar går till alla i Trollhättan och till alla barn runt omkring i Sverige som är oroliga kanske idag för att gå till sin skola. Ah, vi måste tänka på att vi har varandra. Och vi har också en ängel i rummet. Mm. Alldeles tolkning av Eva Dahlgrens Engel i rummet. Ja, just. Hör ni. Eh, mm, ja, det Vi ska liksom försöka komma vidare här på något sätt. Låt mig berätta förresten. Ni, vet ni att i, i natt sprang jag i kapp med Steve Jobs? Ja, det skulle egentligen varit Usain Bolt, men han hade tydligen fått förhinder. Ja, jag, jag tror att Steve var lite snabbare än jag var. Men... Eh, jag tävlade inte, jag bara deltog Och helt plötsligt kändes det som om jag, jag blev den svenska tidsandan personifierad Kom igen, öka! ropade Steve Jobs över axeln och jag svarade i riktning mot hans ryggtavla Det är lugnt, det är lugnt, jag, jag, jag tävlar inte, jag, jag bara deltar, spring du! Men Steve sprang inte, istället stannade han, vände sig om och väntade in mig –Vad menar du? sa han till mig när jag lättflåsande nådde honom. –Vadå? pustade jag. –Ja, men att du inte tävlar. Det är ju en tävling och du har ju valt att ställa upp. Han slog ut sådär amerikanskt frågande med armarna som amerikaner brukar göra. Ja, svarade jag lite tvekande och försökte samtidigt syresätta mig. –Visst är jag med, men det där med tävlandet det, det tar jag inte så allvarligt på. Fet katt, nös Jobs. Ursäkta. Vad sa du nu? sa jag och kände hur irritationen kom smygande. Ah, sorry, sa Steve. Det var inget som du egentligen ville höra. Men irritationen hade växt till sig och jag spände blicken i Jobs och sa lite som jag trodde att den hårda hjälten i en Hollywood-producerad storfilm skulle uttrycka dig. Du, grabben, låt mig avgöra vad jag vill och inte vill höra. Och så slängde jag lite sådär nonchalant med mitt hårsvall som jag också trodde att samma hjälte skulle gjort. Nonchalant blev det väl blev liksom inte själva effekten som åstadkoms utan snarare en kvast av svettdroppar som lämnade hårtestarna i riktning mot Apples grundare. Okej okay, cowboy, sa Steve. Vill du höra på? Shoot, svarade jag som fortfarande på något märkligt sätt befann mig i rollen. Vi sätter oss här, sa Steve och pekade bort på slänten. Vi satt oss i gräset och jag rollade så sakta av. Stiv log. Vet du, så Stiv. När jag växte upp var du och dina landsmän förebilder och hjältar. Ni var bäst i världen. Och vad sett om det gällde hur man skapar säkra bilar eller hur man håller en, ett helt land rent. annan analfabetism. Se till att alla har mat och husrum eller rent av boar på bästa sätt för fred och frihet. Ni var dessutom... Bäst på allt från signalsystem för tågtrafik till konstgjorda hjärtan. Till och med tennis var ni världsbäst. Jag satt bredvid och kände mig stolt som en tupp. Men inte länge till. Men det var då fortsatte Steve. Och nu är nu. Någonting hände. Med er. Med Sverige. Med världen. Länge använde ni tidigare intäckningar från då som bevis på att ni fortfarande var bäst. Men det går inte längre längden att vila på gamla lagrar. Man måste ständigt vinna nya segrar. Och för att göra det måste man vara inställd på att tävla för att vinna. Det räcker inte med att bara delta. Tävlingen pågår för fullt men för mig och många andra känns det som om Sverige har tappat tävlingsinstinkten. Att ni bara deltar eller ännu hellre sitter vid sidan om och ägnar sig åt att bedöma. Andras förehavanden istället för att själva försöka vara med och kämpa för seger. Att bli bäst igen. Ibland behöver vi alla den där gnistan som tänder oss. Jag fick min nu. Jag reste mig upp och helt plötsligt hade jag en stor säck på ryggen. Inte alls tung och besvärande. Men så var det också ryggsäcka och märket fjällräven eller om det var hägglövs, haglövs. Och den var fylld med alla de framgångar som någonsin mitt Sverige åstadkommit. Mitt arv. Vårt arv. Jag vände mig mot Steve. Kom igen Steve sa jag. Jag tror det är dags att visa att det svenska stålet fortfarande biter. Och så började vi springa. Sida vid sida. Och jag hade planen klar för mig. Jag skulle öka och öka och öka. Ta i allt vad jag kan. För den här tävlingen. Den skulle jag bara finna. Jag har köpt en bil. Nu ska jag åka ut lavet så ska jag se vad som händer vid vågen och vinden. Jag har köpt en bil. Svart som korpen på Atena Jag ser vidsträckta fält Och en himmel blå Någonting har lossnat Kring hamnled och vrist Jag hör en sång från förr Must be again. Önskar HITS FM! <skratt> HITS FM! Uh, köpt en bil med Lars Wienberg hans senaste. Ja, jag, jag, är jag är så glad nu, Lars. Så jag, jag blir så glad att, att Lars är glad. Och, och en annan som alltid är glad. Det är Lennart Fjellman. Varmt välkommen, Lennart. Vad kul att se dig. Kom Tack jättenära mycket nu. Tack så Än, ännu närmare måste tror jag måste vara. det. Ska jag svälja micken? Ja, gör det. Försök jag det. Ja. Uh, om, det om, om Lennart låter kast nu så, så ring in då, Björn. <laughs> Bra. Ja, vad kul att se dig. Lennart Fjällman förgrundsfigur för, för kraftverket. Eh, här i Tranås kan man väl säga. Kan man säga så? Det kan man nog säga. Ja. Eh, kraftverket, oh, det ska vi först såbelhuset. Det är ingen som säger längre. Nej, jag, ja, jag, jag tror att det är lite bortvettat nu och lite tilllegat. Ja, men det är sjönt. Ja. Vi vi går ja. framåt. Ja. Och, och ska vi först bara slå far alltså, kraftverket är ju nästan var det. Det är ju ingen elstation. Nej, det är det inte, men vi ligger ju nära energiverket. <laughs> ja, just det. Ja. Men ska du beskriva lite, om du skulle. Om du får. Jag ringer dig klockan 3:30 på morgonen, ja, då är du är nästan uppe så här. Men jag ringer dig 2:30. Och så säger. Vad är kraftverket för någonting? Vad skulle du säga då? Kraftverket är en. Ja, det låter ju som. Det är ju kraftverk. Ja. Mm. Men det är ju kraftverk då för uh, kulturen, helt enkelt. Mm. Och. Det uh, finns väldigt mycket att göra och titta ner mm. Och uh, jag kan ju här, här säga att kom ner och titta. Ja. Vi, vi har inte gjort någon officiell inbjudning än för vi känner att vi inte är riktigt är färdiga. Det tar vi tio år. <laughs> ja, eller hur? Ja. Ja, för när, när, när föddes idén? När liksom, när, för vi ska säga, det, det är att som, som står bakom kraftverket eller hur va? Ja, jag jobbar ju och styr i Jag har fått en ny titel. Ja. Och det kallas vad heter det en, kulturutvecklare. Ja, okej. Okay. Ja, men det låter fränt alltså. Det låter jättefrämt ja, Kulturutvecklare, det låter bra. Ja. Nej, för en, en gång. Ut... En lantbrukare, det är så ja, här kultur. Absolut. Ja, ja, en gång. Ja, det härstammar ju därifrån. Ja, ja, ja gör ju det. Ja. ja, det gör det faktiskt. Vi, för många år sedan då fanns ju här nere det radio och vi hade en massa replokaler här. På... Ja, just det. det var på det viset jag blev inblandad i studieförbundssvären. Och eh, vi fanns här under flera år. Okay. Vi byggde replokaler själva här nere. Mm. Och, eh, men jag har alltid sneglat på gamla Sobel. Ja, och eh, känt eh, ja, styrelsefolk i Sobelhuset och Dylik, så att, eh, det är att Det var ju levande hus redan på den tiden. Mm. Men väldigt... Eftersatt när det gäller underhåll och dylikt. Mm. Och, äh, så att jag fick en förfrågan en gång i tiden. Om studiefömmen kunde sätta sig med i, i en ledningsgrupp där nere. Och, äh, vi hade ju då ju rätt så många replokaler som vi hade renoverat upp åt Soberföreningen. Ah, okay, ah. Som vi hade våra band i då. Mm. För vi flyttade här från Kanalgatan. Och efterhand så behövde vi mer lokaler och eh, vi började renovera lokaler och så pågick det under några år och eh, men sen drog ju kommunen in sina anslag då till Sobelföreningen och ja. då fanns det ingen överlevnad där ja. och eh, jag lyckades få, jag hade en väldigt visionär chef som såg Trano som ett väldigt potential och eh, ja, mm. fick styrelse med på tåget och vi tog över när var det här ungefär i, i, i tiden? Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Är det sex år sedan kanske? Nej, det sex år sedan. Ja, det och vi har hållit på att renoveras sedan den tiden. Mm. Hela tiden mm. och utveckla huset. Och vi är inte klara än. Nej. Det, finns mycket ja, det är ett fantastiskt stort hus alltså. Ja, det är 1800 kvadratmeter verksamhetslokaler. Alltså det är så pass alltså. Och jag har fem kvadratmeter kontor ja du breder ut det men så och en, en stor jag. ficka med telefon <laughs> men du va, ja. vad tror eh, vet du det jag ingen, det, eftersom det heter hade så så var det någon hade du någonting med pälsindustrin innan från början så var, var koken från början koken är 109 år gammal ah, du ser en del av den ah. och det har varit väldigt mycket olika verksamheter. Ah, där det okay. har varit fabrik mekanisk verkstad. startade som. och mm är den äldsta delen av huset. Och sen har ju... Ja, det har varit sömnande, Det har varit Sobel. Ja, ja det hörs ju. Det ja, ju Pels ja, precis, industrin. Pels, ja. Och... Ja, det har nog varit mer verksamheter också. Och jag vet att Karlberg från Fryshuset har varit inblandad i, från början. Ja, okay, med Sobelhuset ja. var ett samarbete då, på den tiden. Ja, okej, okay, med Fryshuset i Stockholm. Ja, ah, men du, det är spännande. Men det har hänt en massa saker... Och vi ska ta reda på lite mer vad det är för grejer som har hänt egentligen. Men Bruce Springsteen funkar den på morgonen, eller? Den funkar jättebra. Ska vi testa? Vi testar. Ja. Fjällan <skratt> uh, Bruce Springsteen Aldrig fel, aldrig fel Frankie feeling love dessutom Ni lyssnar på uh, Fredagsfrallan morgontid i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8, som en bygg med mig Janne Holmbom, och idag förstår ni, idag är Lelle Fjällman Lennart Fjällman gäst i, uh, i Fredagsfrallan, och vi pratar kraftverket, vi pratar kultur. Och kulturutveckling och en, alltså det har ju blivit en, en fantastisk mötesplats och smältdegel och, och utbildnings folkbildningsplats kan man väl säga, eller hur Lennart? Det kan man säga. Du ska, om, jag, om jag nu skulle glida ner på, på kraftverket och så skulle du ta mig med på en, en liksom, liten rundvandring. Vad skulle, vi, vad skulle vi möta för någonting? Vad, vad, vad finns det där? Vilka är det som som håller till där, så att säga. Vi kan väl gå in från planen. Bottenplanet. Ja. Och börja. Ja. Jag sitter direkt innanför dörren till höger. Ja, lite sådär som en biljettexpedition. Ja. Jag ungefär full koll på vilka ja. som kommer ja, in. Perfekt. Ja. Sen, vad heter, så har vi då. Så har vi då. Jag sitter här och trummar på bordet. Jag tror det. Nej, men så har vi, vad heter det? En rum där våra. Pensionärer sitter och lever andra datorer. Ah. Pensionärer är pensionärer och ah. de har väldigt duktiga ledare. Ah. Seniornet kallas de för. För att det låter ju verkligen Vi lite håller så på digitalt. Vi har fram lite mer marknadsföringsmaterial så ah. det kommer att synas rejält. För det kan man säga, det är en av målgrupperna nu va? Alltså, för folkbildningsrådet och så här, Det är just ja. så här, våra senior. Sittesans. Ja idag idag är vi lite pigare. Ja. Ja men eller hur va? Det tittar man ju på sig själva så. Att ja. the street. Ja. Halimolgröt. <laughs> ja eller hur? Ja. ja. Ja. Alltså så så har du tänkt har du, har du den här bilden av att att pensionärslivet som jag närmar mig nu eller vad det kan vara för någonting: då ska jag mata duven av svartdon eller änderna kanske i svartdon. Så, så inte det utan det finns en massa och... Det ja, finns ja, hur mycket ja. som helst ja. att göra Det ja. gäller bara att upptäcka det ja. Okej, okay. där sitter de och, och liksom uh, Hackar hemsidor ja, ja. <laughs> ja, Nej men uh, vi har ju kommit under full med det finns ett jättebehov Ja ute, Och det är ju de människor som inte I dagens samhälle måste ju betala Dina räkningar i internet Det är svårt att gå in på banken och betala ja man är ledig för att lämna ut sina siffror och lite ja. såna grejer och... jag var på jag var på Forex igår i Linköping och skulle, och skulle växla lite kulor eller lite valuta och, och jag det, jag frapperades över hur många äldre människor det var före mig i kön det var gör mycket folk ja så här, du du, du. är och dyrt! Och det var ju hur många som helst kvar men Och det de gjorde var att de betalade räkningar. Ja. Alltså, ett av de få ställen förmodligen som liksom har kontanthantering och allt Och tänkte jag så här, Det här är ju inte bra. Alltså, för de får ju slantar rätt mycket för, för varje betalning. Och så här. Ja, Förlåt. Ja, det var bara ja. reflektion. Så det är klart att. Kan man då ha en dator eller en smarttelefon eller något sånt där och, och köra det där? Även om man är pensioner, så är ju det en höjdare. Absolut. Mm. Och det är bara att ta kontakt med SeniorNet, ja. de finns på nätet Ja, självklart ja. Och har man inte data då är det bara att komma ner och besöka Ja, oss. precis Som det är nu så är de ner nere hos oss På torsdagar och kör en kurs okay. Men det kommer bli flera dagar i veckan ja. Och de hjälper också till att rensa maskiner Och installera nya program och sådana saker ja. det är Väldigt hög klass på dessa pensionärer som lär ut Ja, ja vad kul, ja Sen när vi går vidare så har vi färdigställt ett kök. Ett mm. utbildningskök där vi kör lite grann själva då. Ja. 4H som är en av våra medlemsorganisationer. Kör lite matskolor för barn. Ja, vad kul. Äh, är, och... är du duktig på att laga mat? Eller? Ja, jag kommer ju från restaurangbranschen. Ja, så du är duktig med andra ord? Nej, det Nej. kan jag inte säga. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja, och äh, det är också till för att... Äh, man ser ju en liten affärsidé där också att det finns ju många, det är svårt att komma åt de här kökena idag ja. med alla dessa regler som finns. Ja, Och föreningar som vill göra en egen matskola eller någonting. Eller, mm. De kan ta kontakt med, med mig då så ja. fixar vi lite tid då. Ja, vad kul. Ja. Och eh, en av mina... Får komma lite närmare, Mikael? Låt ja. du Och en, en av mina mer brinnande saker som jag brinner för det är ju Peter Cylinders... Och Niklas del nere på oh, kraftverket älter. med, man ska ju inte säga handikapp. Nej, men med fol folk med funktionsmöjligheter kallar vi dem för i, på boxteatern. Ja, så, så, ja. så heter det. Ja. Och de jobbar ju där nere då med estetdelen. Ja. Estet Ah, Peter är lite Peter är lite, en hjälte för mig faktiskt. Ja, för, ah, han, för så, mig det, också. Så, ja, för faktiskt. han brinner ah. för detta. Ah. Hoppas han inte hör nu så han liksom blir mallig. Nej, ah, han han blir inte mallig heller. Det är som det ah. värsta med honom. Han ligger så. Ja, ah, det gör han säkert. <laughs> <laughs> ah, eller så är han på en Lundell-koncern ah, Ja, ah. Ah. Han har inte missat någon. Nej, ah. ah, ah, precis. Ja, ja, vad kul. Ja, det, är, det är de som, alltså, som, som är under LSS eller som, är, som har ett funktionshinder på något sätt eller ja. ett begåvningshandikapp. Det finns en massa konstiga uttryck på det här. Vi kallar det för alternativ kognitiv förmåga i vår familj. Ja. Det låter bra. Ja. Det låter jättebra. Sen har vi också då tillsammans med Mats Sajksfors som tidigare... Hade inspelningsstudios och ljudbolag och dyrleks och musikaffärdning ja, och, och musikaffär oss. Ja. Vi har övertagit hans lokaler igen och han har fått byta mot våra gamla med ja. med, med konserllokaler, det är likt, ja. och vi delar på ute scenen och lite sådana saker, vi delar på allt om jag ja, säger så. Det är det som heter Plan B va? Plan B ja. och det är väldigt, väldigt mycket som händer mycket internationella artister som, ja. som är Nej, impar över det och, så, och han har ju gjort det jäkligt fräscht där inne, alltså det är väldigt rockigt och musikaktigt i, i hela den lokalen. Ja, det, det, syns, ju, det ja. syns ju vad den ute, ja. lokalen är ute efter Ja, stort skönt ja, ja, det är kul, ja, det, det, och det och det är väl Mats fjantar omkring och Susanne ja. håller ihop är det inte så? Jo, ja. ungefär. <laughs> ja. Och Susanne håller ju matlagningen. Ja. Så att, ja. hon äh, hon alltid är... bra i nere. är ja. det. Ja, hon är en gudabenånad matlagerska också. Ja, ja. ja vad kul. Ja. Det... Och det, det verkar ha fått bra fart också, Absolut. Jag, jag satt i igår och räknade ihop inför det här att det är i stort sett tre arrangemang i veckan. Ja, det är ju fantastiskt. Alltså vilken, vilken förändring alltså i i, i i Tranås. Ja, det har blivit en riktig live scenet i Tranås ja, och och verkligen. Det, vi satsar ju lite grann extra på just på det live. Ja. ja. Du live apropå live. Ja, vi, vi, vi ska fortsätta vandringen. Vi har ju knappt kommit in i kåkan. Vi är fortfarande Men, kvar nere. Ja, det är ju väldåligt alltså. Louise Öskötska, Alltså det här Ötskötska ötskö eh, Vad säger man? Lingon äh, kanske man ska säga. Alltså, Tornadon Blostornadon har ju släppt en ny platta För ett par veckor sedan Jag diggade in en låt här som jag tyckte var bara Hur bra, jättebra den. Det är lite synd om Louise Det är inte alls synd om Louise Men, men det, det är märkligt Hon drar fulla hus var hon än är Utom i Linköping i hemstaden Jävla Jan Thank <music> you. Fredagsfrallan med Jan Holmbo. God morgon. Önskar HITS FM. <skratt> Hits FM. Louise Hofsten i Fredagsfrallan. och vi sitter och pratar. Lennart Fjellman och jag. Du Louise, äh, har du haft ett samarbete med, dig, eller? Tidigare, eller? Jag en gång i tiden när jag hade de flesta svansbåk, kommer jag nog ihåg i min ålder i alla fall. Mm. Mangal. Mm. Hon stannade till ibland mellan tågstoppen, tänkte jag säga, mellan mm. Göteborg, Malmö, mm. och Stockholm. Och gjorde ett bättre re repetition Sen Stannade ja. kvar åt lite grann Och låg kvar på hotellet Och sen fortsatte ner till något av hennes gig Ja vad schysst ja. Oh. Ah, det, där är en, det där är en power girl Henne gillar vi stenhårt alltså, Och en fighter eh, Jag brukar faktiskt tänka på henne rätt ofta när, när man har lite ont någonstans Så tänker jag, för fan håller hon dig kammare och gå vidare. Men, men ja, apropå att gå vidare, så, så då har vi precis konstaterat att plan B är ju fantastisk, vilket ställt tre gånger i veckan. Och, och, och ja, jag måste säga det eftersom du är så blygsam, Lennart. Det man inte tänker på, det är ju liksom att att kraftverket ligger så enormt centralt. Alltså det är, du kan hoppa på tåget till Linköping om 40 minuter så är du på en, på en, är du på en av de häftigaste livescenerna i, i norra Småland. I alla fall den första för du kan inte komma längre in i Småland, eller hur? Absolut, och, så det, och den utvecklas ju hela tiden. Ja. Så, så, så du som sitter och lyssnar på det här kanske i efterhand eller på Radio nu, och som bor inte just i Tranås eller, eller den vackra under vårt vackra bokshåll så, så är det faktiskt så att du kan faktiskt ta tåget ner och så kan du ta en bidrag och, och, och käka och, och, och digga bra musik. Jag tror det är onsdagar, fredagar och lördagar som är de här riktiga. Men sen brukar det dyka upp måndagar och lite sånt där också, eller hur? Ja, och Mats har ju fått lite samarbete med ett bokningsbolag så att det kan ju komma både med ja. tisdag, måndag eller Och det här är så, internationella tisdag enormt typiskt Mats Axfors det heter Plan B och vill du hitta det på webben då ska du gå in på bramusik.se eller hur? Absolut ja, Så det är ju helt logiskt bramusik.se, där hittar ni och sen kan ni likea Kraftverket på Facebook och även studiefrämjandet på Facebook så får ni massa, matas med en massa information men vi håller ju på med våran rundvandring vi skulle gå vidare, och nu går vi vidare då vad gör vi nu? Ska vi gå uppåt nu eller? Ja vi kan gå in genom branddörren ja. Och ta trappen upp okay. Så när man kommer ovanför trappen Och så går man in till höger mm. oh, ja. <laughs> Allt är larmat Allt är brandlarmat Ja är bra. Är bra. Ja, det. Ja, det Så det ja. Ja, är på, på höger sida då så har vi en hel del replokaler ja. och det är 14 band just idag. Som vad sa du? 14 band som reparar? 14 band som hyr lokal och repar. Men det är ju respekt. Ja, det, det är respekt. Uh, och uh, sen har vi då, studiefremmat vi har skapat en öppen lokal okay. fullt inredd med jättebra instrument för uh, ja, barn eller band som inte har råd att köpa sina grejer. Ja, ah, ja. Så uh, man kan höra av sig bara och uh, till en jättejättebillig penning. och ah, så spännande. kan man vara ja, där och spela. Ah. Och den penningen den går till att skina om trummor och ah, lite cymbaler ah, och var... trumpinnar pinnar i mellanåt ja, liksom. Så, ja. eh, sen har vi också då en film- och fotostudio som vi har byggt upp, en riktigt professionell film- och ah, fotostudio. Det, det låter lite nytt, eller? Har du haft det länge eller? Nej, vi, vi har sett att det är en trend idag i samhället ah. att göra film. Ah. och Vi håller också på då med det här med telefoner. Många använder ju telefoner ah. och filmar med ah, ja, ja, visst, det. bra. Så blir äh, Nästa vecka ska jag köpa in fyra stycken paddor ah. som man kan använda och göra kortfilmer på med alla program i ah, och just, ja. inspelning. Ja, ah, det är häftigt alltså. Så att äh, det är någonting som jag kommer att satsa på en hel del nu i Ja, ah, vad kul. Och så film som är så kul, och som är så svårt. Ja, alltså det, men, men det är ju, alltså det har blivit så tillgängligt. Det har ju varit sådär: det har varit en sån här liksom. Glöm det det är så dyrt. Alltså, det, det är liksom bara proffsen som kan syssla med det. Men det, där har ju totalt vänt. Alltså. Det är ju helt sjukt. Alltså. Absolut. Och vi samarbetar med en av våra. Eh kallas det för samarbetsföreningar ja. som heter Cool Coffee nerifrån äh, Nesque. Okej. Okay. Cool Coffee alltså. Cool Coffee. Ja. Okay. Kallt eller ja. eller cool kallkaffe. Okej. Cool Coffee. Ja. Okej. Okay. Äh, uh -huh. hemsida. Uh -huh. uh, och de är också BLP av oss. En del är ju anställda och styr givetvis. Uh -huh. vi har ju producerat många filmer. Ja. Uh -huh. Med kän kända filmer också. Uh -huh. Och uh, Leif Fransson då, givetvis, ah, ligger bakom mycket av och ah. så, såna saker. Leffe, Mr Leffe. Pirate. Ja. Ah. Ah ja det får vi, För där är ni ju med också, eller hur? Vi, får, vi, vi stannar upp nu i vår vandring. Okay. Och, så, och så, så, så, så, så är det ju så här. Det, för just det här, vad, vad heter det? Kapten Nemmos Pirater, alltså zoomen bortlänges. Alltså, ja, ja. really. eh, som, som jag faktiskt var med och, och drog lite i början där. var görkul alltså. Men ja, du var väl initiativtagare? Ja, lite nu Men i vilken fall som helst så, så, så kan vi konstatera att det, det har ju gått från klarhet till klarhet. Fantastiskt. Fantastiskt roligt. Det är alltså sommarteater med för barn och ungdomar. Eh, och Skådespelarna är till stor del eh, studenter på gym gymnasiet, på Håla Vets gymnasiet ja. Och har det här som sommarjobb, eller hur? Stämmer bra ja. det. Och, och där är ju där är ju, du, Fransson. Eh, Leif Fransson eh, har både skrivit och regisserat under åren. Jag tror Jocke var med och Ah, Jocke har kommit in nu ja, ut ja. i år för att ja. ta över regi ja. delen Och det är jag jätteglad över. Och det är LF också. Ja, ja det förstår jag. Ja. Joakim Ahlstrand ska vi säga ja. också. Så, satt vi lite så, här. Ja. så att vi är lite så. Ja, vad och... kul. Och där, där händer en massa saker i framtiden också. Men det, det, det tar vi till. Särskilt program. Vi håller ju på att vandra runt på kraftverket. Den här fantastiska kulturella energikällan som finns här mitt i Tranos. Alltså två minuters gångväg ifrån centralstation. Och mm. två minuter vet jag. Kanske man får gå lite långsamt Ja, eh, oh, vi fortsätter. Oh, massa, uh, film och grejer nu har vi redan klart. Ja, och går vi ut därifrån sen så gåt gå andra hållet. Oh. så har vi lite omklädningsrum och eh, duschar och. Oh. Ja, toaletter Och sen har vi också en mycket stor danslokal ah, Som är väldigt ah. utnyttjad Tänk att det är så populärt att dansa Ja ah. Och eh, det sista vi håller på med nu Det är att vi ska försöka få igång lite ballett Hallå Jaha, så du ska, kan titulera dig ballettmästare sen så Absolut, så ah. ja, jag har köpt ah. mina mummelbyxor <laughs> <laughs> ja, Är du duktig du på att eller annat? Nej Ah, okay, ah. Du är mycket. enbent som jag kanske är. Ungefär Ja alltså, ah. ah, ah, men det är det, ah, kul Och, och, och det, framförallt så dans är det också kul också För att det gör Kan, jag, kan jag tänka mig att det, det drar till sig En hel del tjejer alltså, Jag vet inte om jag har fördomar men, men, Och det, det är kanske bra med den blandningen i huset också eh, eh, Eller? Ja det, ah. det Inom studiefrämjandet och inom Småland-Gottland Så har jag väl den största andelen Ja, tjejer som deltar. Ja, det, är det är mycket dansen här ja. och teatern också. Ja, det är klart. så att det är jättekul och ja. många av mina dansledare, det är ju tjejer som kommer ifrån som har gått i, i våra grupper tidigare ja, och som genomgår våran ledarutbildning bland annat och fortsätter och, ja, okay. och tar över efter varandra och hela tiden. Ja, allt. Och får rätt så bra tips ifrån Hållavets gymnasiet och på vilka ja. tjejer som är intresserade också. Ja. Och jobbar lite extra. Mm. Ja, det, är ju, det, är en, det är en fantastisk källa att ösa ur estetprogrammet på, på Hållavets gymnasiet. Det ska man ska vara väldigt glad för att det, ja. att det finns. Man har ju tendens runt om i Sverige att faktiskt lägga ner de där rackarna. Vilket är fullständigt vansinnigt. Det är inte klokt. Vi kan liksom inte bara hålla på med Ja, oh, det andra. Du, du, vad jag trä... nu, har jag, nu har jag slagit en piruett här så där så nu, så nu går vi vidare. Var hamnar vi då någonstans? Då går vi upp till tredje våningen. Ja, du ser En trappat till. Jag har bara blivit trött i bjälkar. Det som är riktiga kallas för vinsvåningen. Okej. Okay. Vad hittar vi där då? Eh, där vad heter det, en, Hittar vi direkt man kommer inanför dörren. Så har vi ett konstnärsrum. Okay. Ett väldigt bra konstnärsrum som Antagligen kommer det att bli ett duschrum här framöver. Okay, okay. Och toalett ja. på tredje plan. Då. Och sen har vi 4H som är en av våra medlemsorganisationer ja, som jobbar det. med barn och ungdom. Okej, okay, så de har grisar, och kor och skiter upp bra. Ungefär. De hoppar ja. upp dem på <laughs> okay. Nej, så att de håller på att etablera sig här i ja, 4H ja. Och tittar på alla möjligheter här. Sen har vi också en jättestor danssal på tredje plan. Ja, ah, okej. Okay, så du har två danssalar. Ja. Ah, okay, ja. Och de är en bra bit över 200 kvadratmeter. Bägge ah, två. Ja, ah, det var ju brådskastort. Ja. Mm. Och där uppe har vi också två inspelningsstudios. En som jobbar mot filmmusik och en som jobbar lite grann. Sing songwriting. Oh, ja, det tycker jag är lite kul. Så det, det, det är för de här, liksom. Man, bör, man tänker så här: men jag har inget band att lida med, så där, så det är det, och det är så. Här, då kan man ändå, eller hur? Absolut. Ja. Och många gånger, och eh, så tror man att inom studieförbunden, man bygger mycket på cirkelverksamhet ja. som är grunden för hela ja. studieförbundsverksamheten, så är det ju cirkelverksamhet. Mm. Att man måste vara minst tre Man ja, träffas det. minst tre gånger Men det där börjar bli lite utchattat ja. Och så vi, vi satsar i alla fall i tran Och ser nu på att ensamma Sing songwriting ja. Vi har väldigt duktig personal bland annat Som kan ta hand om Och hjälpa till och lära Ja Ja. Om man vill lära sig skriva musik Eller om man bara ja. vill sitta och spela Och få lite stöd eller råd Så har vi det och vi kan hjälpa till med inspelningar Jag, ser, gratis. jag, blir, så, jag blir så imponerad Jag, jag blir verkligen imponerad det, det gör kul alltså, och, och, och bara en sån sak som att, att Man kan få hjälp med tekniken Alltså, det, det kan ju vara så att man är jättedriven på att spela vad man nu spelar och, och skriva allt upp. Men sen, sen har man, ska man liksom ta sig in i tekniken och det, är ju, det ska gudarna veta att det är ju. Ja, det är ju det är en djungel. Ja, eh. Vill man ha bra resultat så kostar det ju hjärtan. Ja, massa det, pengar. det är ju så, va? Både för den som vill spela in och de som har studier och ja. Som ja. så att. Eh. Och det där finns där uppe alltså. Det finns där uppe. Oh. Och vi har byggt lite små studios så vi har också lite små portalia studios som vi ordnar oh. ut ibland till band till replokalen och oh, sådana saker. Då, så att de kan sitta och leka lite själva. Ja. Oh. Ah, vad häftigt. Va? Har vi vandrat runt? Har vi bara vandrat färdigt nu eller? Nej. Eh? Aha. Det har vi inte. Får du en våning till? Nej, det har ah, vi jag tänkte inte, Men vi har inte kommit in till. Uh... Närmare mycket eller något? Vi har inte kommit in till Kultivera. Nej, just det! Nej men gud, nu sitter och bara väntar. När ska han säga Kultivera? Ja, han är ja. på Irland. Oh, ja, nej, ja, ja, han sitter med list. nu. <laughs> <laughs> kultivera det är ju en förening, en, förening, en ja. ekonomisk förening som ja. startades en gång i tiden. Och sysslade då bara med musik. Men som vi då... Vi var lite grann på is för vi såg att vi fick börja köla banderna som egentligen skulle ha den föreningen. Ja, just det. Men eh, vi öppnade upp den igen på en förfrågan från kultur och fritid okay. för att hjälpa ungdomar då, som hade ja väldigt bra idé men ja. som man inte kunde få pengarna direkt i fickan när de ja, gör sina saker. Ja, ja, det måste ju in i en förening. Ja, för Bankkonto. Ja, ja, liksom allt det där, då. Ja. Men vi utvecklade den och hoppade på ett tåg i, på Irland, Wales ah. ett EU-projekt som låg mellan Irland och Wales ah, just det. Ah. och eh, vi tyckte då att det var väldigt intressant och Kolman är ju ländare Ja, är ju det ja. Så att jag, jag lyckades få mitt riksförbund att stötta upp lite grann så vi kunde sätta igång ett större EU-projekt som vi antagligen ut i början på nästa år kommer det igång ja, just det. med ett mycket större utbyte än vad vi har idag. Ja, och vilka, var det, vilka som är tänkt att ska vara inblandade då? Vilka länder är det då? Det är Irland, Wales, mm. Sverige då och Spanien, Spanien. hoppade hoppar på tåget nu ja, Gud, och okej, okej. Litauen ville också vara med. Ja. Så då, då, då ser jag dig med en Guinness i ena handen En alkoholfri Guinness kanske vi ska säga För tydlighetens skull då eh, Och sen iförd, iförd en, en oasiskt folkdräkt Dansande flamenco Och i andra handen en någon form av litauisk korv <laughs> eller <sånt> där. Det, <laughs> det, det låter ju jättespännande Multikulturellt Ja precis va? Och sjungande Bellmannen och något sånt där Ja, ja. ja. Ja, men vad kul. Och det är ett brett kulturprojekt, eller? Det är ett jättebrett kulturprojekt och vi kunde inte vänta in en EU-ansökan utan vi tröckte på knappen redan ja, okay, ja. efter första besöket. Ja. Och det har utvecklats till någonting jättestort. Ja, men hallå! Ni har ju haft ambassadörsbesök. Inte bara ett, utan två till och med, va? Ja, och vi väntar väl på det tredje. Berätta, berätta. Vilka har varit här? Har varit här? Vi har ju haft... Ett... Litauens ambassadör har varit där ja. och Irlands ambassadör har varit nere nu för några veckor ja, sedan och besökt oss. Oh. Eh, och, eh, det var under den här Jates eh, festivalen. festivalen ja, ja. Och eh, vi har ju vi har kört på både författare, det är två år nu vi har kört författare oh. och poeter och eh, vi har haft mycket konstnärer här och vi dansresidens oh. har vi haft och det innebär ju att folk från hela världen söker enhet hit. Ah. Så att är sitter ju på en kulturkarta just nu. Ja, ah. ah, det är häftigt. Och eh, vi är ju med också i regionsutvecklingen ah. av kulturen. Ah. här, så att, Och det är ju kolm förtjänst, det mm. måste man verkligen mm. säga. han brinner för detta. Mm. Och just för tillfället så har vi fem stycken tjejej kvinnor som uh, kommer från Turkiet, Istanbul, och ska prata och, ute i skolor. De ska åka runt lite grann och titta på och diskutera och lära sig svensk demokrati. Okay. Hur den ja. fungerar ja. hos oss. Och uh, de kommer att stanna hos oss nu i fyra veckor till. Okej. Okay. Sen kommer det att se ja. Ja, ah, det, det är ju häftigt. Du, vad heter, Har vi gått färdigt nu eller? Eller har du någon, någon jävla barack någonstans vi ska in och titta på också nu eller? Ja, men det är bara för råd. Ja, ah, men sen har en en utescenarna byggt och, och, och gaven är ju så fräckt målad alltså. Eller hur? graffiti ja. eller, eller fast det kanske är kladd eller vad säger man? Nej, det ska alltså, det göra <laughs> ja, Det är konst. det är konst ska vi säga, för att vi ingick i Epic Street Festival i år. Ja. Ah. Och eh, det var professionella graffiti-målare ja. som gick loss på väggen och under av Raul. Ja. Ja, eh, ja Raul, ja. oh, inte så här jättekänd. Ja, han är jättekänd. Ja. Han, han har ju varit ute på uh, ställt ut på Tate bland annat och ja. Kommer från Barcelona. Fortfarande Barcelona. fortfarande Barcelona. kvar i stan. Ja, vad men... kul. Ja. Ah, vad häftigt. Du, du, tiden bara sprutade iväg glant. du, du... Det är fantastiskt och, och, Men jag tror att vi hann, vi hann nästan runt i hela kåken I varje fall va ja, det och, och, och nu tänker man så här, Jäklar det där var ju spännande Ja men vad gör man då? Ja, men då, då Då knallar man ner till kraftverket Eller man slår Lennart en signal Och säger kan inte vi få komma Kan inte vi från SPF få komma på besök Eller från, från den här idrottsföreningen Eller den här dagisgruppen eller, eller vad det nu kan vara för någonting eller, eller bara som du själv, om du sitter där och är, och är 14 bast eller 16 bast eller någonstans och tänker som att jag, jag är inte är jättebra på att spela, men jag är hemskt intresserad av musik. Ja, men då ska du besöka kraftverket, eller hur? Absolut, och har du egna idéer så kom ner och diskutera dem så kanske vi kan ja. genomföra dem. Du, en som är rätt bra singer-songwriter, det är Peter Lemarck, Eller hur? Absolut. Alltså vilken, han, han, han har brutalt bra texter. Och vet att han fyller faktiskt år idag? Så vi säger grattis till Peter. Och så ska vi lyssna så gott att må gott igen. Och efter det så ska vi spela Pest eller Coolera med Lennart Fjellman från Kraftverket och Studiefrämjandet. Häng kvar. det kanske är straffbart att för ett födelsedag, barn men jag måste göra det. Du, jag måste bara, innan vi spelar Pest eller Coolera med Lennart Fjällman här i fredagsföralland, morgontid i Radio Talkshow så tänkte jag bara fråga dig, vad, vad är det som driver dig? Vad är det som har drivit dig idag? För att, för att, alltså, du, du har ju verkligen varit föråkare i det här. Då. Jag skulle säga så här att, att människor måste må bra. Uh -huh. Och jag tror att kulturen är absolut det viktigaste. Det finns inte kulturen och jag vet hur jag tittade själv när vi öppnade hotell ibland att uh, var det dåligt kulturutbud då jag att det var en tråkig stad. Mm. Ju ja. mer kultur ju bättre för företagen då ja. vet de att det händer saker med ja. deras barn också. Ja klokt Ja du är en klok man nu Lennart Men frågan är om hur klok du är För nu ska vi spela pest eller kolare Det funkar så här, du får välja mellan två saker Jag avgör om det är rätt Och, och, och vinner du så vinner du en hel ära En hel kasse fylld med ära Säger vi en, ja, en, Inte en jättestor kasse men en, en ja, liten sån här bärkasse alltså, Vi ska ju inte det är ju Måttlighet är ju en dygd Morgon eller kväll Kväll. Ja, och då får du ju ingen poäng. Det här är ju en morgontidig radioskos. Ja. Herregud, du har ju varit med förut. Eh, kraft eller energi? Det är ju samma sak. Du måste välja. Ja, okej. Okay. då säger jag kraft. Ja, det är klart. För, för annars hade det tittat Energiverket, eller hur? Ja. ja, det får du ju självklart rätt för. Hund eller katt? Eh, hund. Alltså, har du hund? Nej, men jag är uppvuxen med mycket hundar Ja, det får du rätt för. Det här är en enda frågan där man får rätt oavsett vad man svarar. Okay. Djur ska man alltid tycka om. Den här är intressant, den funderar jag på. Den, den, ja. Jas eller rock? Rock. Ja, så du är det rocken som är liksom. Det är rocken. Jassen förstår jag inte riktigt. Men vet inte jag heller. Alltså. Och då tänker jag så här, jag är för korkad Men så kommer jag på, jag är inte för korkad, Det är bara det att jag inte har någon, någon eh, tröja med sapolokrage. Ja. <laughs> Uh, ush, jag ska om ursäkt, det var ja. Ja, det får du absolut rätt för. Jag tror att du hade fått rätt om du hade faktiskt sagt ja yes också. För att välja musik är alltid rätt på något sätt. Ja. Sådär, va? Du, du, du är väldigt nära, eh, Lennart Fjellman från Kraftverket, att, att faktiskt vinna den där ah, kassen fylld med ära. Hur känns det? Är du nervös inför Absolut, jag är Ja, Och ja. för... ja, ja, det, ja, det, ja, det har du, eller hur? Eller hade ja, ska man väl säga kanske. Ja, sen Jag har inte så att jag på scenen Men var det, det, Visst det kändes i magen ja. Men annars kanske det inte var så kul att spela heller Nej, det, nej men nervositet att... är bra Men det får inte vara sådär så att man jag liksom inte nej, Att, att ja. man liksom inte törs Eller så nej, jag, men jag, är lite, jag, är lite, jag har inte senskrik Men jag är väldigt nervös Innan jag, innan jag går, går, går på Ja vi spelar Pest eller coolera med Lennart Fjellman Det kommer att avgöras nu men innan det så måste jag säga Grattis till Ydre ja, Jag höll ju på att glömma bort det, jag ber om ursäkt Grattis Ydre, jag läste i tidningen i morse Att ni är ni är, den, ni är Östergötlands Kotätaste Kommun Det är jättekul Vad är ordvitsar det värsta som finns ja, Nu, Lennart du det med, förlåt Sommar eller vinter Sommar. Ja, självklart och med det så har du vunnit. Stort tack Lennart Fjellman från Kraftverket och Studiefrämmet att du tog av din tid och berättade lite om er verksamhet och toj, toj, toj med allting i framtiden. Tack för att du kom. Tack själv. Och som vanligt avsluta med ett ord för dagen. Att klaga är som att sitta i en gungstol. Du har något att göra, men du kommer ingenstans. Sköt om er, så hörs vi igen. Ha det bra. Hej. fler hits kommer strax. Ny timme med nyheter. Hits f 97.8